Rugăciunea a 44 a patra pentru taina și mucenicia inimii. Doamne, Isperi Histoase, Domn al inimii, te slăbim, te iubim și te rugăm. Deschide ușa ferecată a inimilor noastre. Vindecă-ne ochii cugetului și minții prin mucenicia inimii ca să te putem vedea. Când stăm în fața ta, vindică urechile sufletelor noastre, ca să putem auzi dulcile tău glas rostind. Iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor. Ca să intrăm prin poarta bucuriei, atunci când vei porunci, intră în bucuria stăpânului tău. Pentru ca împreună cu toți ființii tăi să intri în inimile noastre, ca într-un sălaș al tău. dâne, să putem trăi cuvântul pe care l-ai rostit. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face lăcaș la el. Pentru că minunat este Dumnezeu între sfinții săi. De aceea te rugăm ca împreună cu toți sfinții tăi să vii într-un noi. Ca semn că am împlinit poruncile mântuirii, de desăvârșirii și înfierii, pentru ca să împlinești cuvântul tău, cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește, iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu cel voi iubi și eu și mă voi arăta lui.